Podkaz Prehľad s náhľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý deň. Podkaz Prehľad s náhľadom prináša politológ bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Vitajte už v 302. vydaní podcastu. Píšte, zdieľajte, lajkujte, odoberajte, ale hlavne počúvajte, premýšľajte a hľadajte na YouTube a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. Ak nemôžeš prejsť ponad, musíš ísť po pod. To bolo možno veľavravné židovské príslovie na úvod. Dnešnou hlavnou témou budú kriminálne odhalenia v Európskej únii, ale na úvod malé zamyslenie. Po Francúzsku, Nemecku, Krajina, Škandinávie, Rakúsku a po Českej republike aj slovenská vláda dáva nenápadne najavo, že sa niečo asi bude diať, keď dáva svojim občanom rady, aby mali pri sebe hotovosť, aby mali doma dostatok pitnej vody, jedla a obvezov, e, pretože čo ak príde blackout, tak my Tretiu svetovú vojnu nazývame blackoutom? Poďme ďalej. Čo za ľudia sa to tam v tej Európskej únii vyskytujú? A je naozaj Európska únia liahňou korupčníkov? Človek by si myslel, že naši zástupcovia v úvodzovkách v EÚ budú tí najlepší z najlepších, ale hobby hoby zlatá rybka, opak je pravdou a zase sa ukazuje, že tam sú tí najneschopnejší, ale za to schopní všetkého. My na Slovensku máme snáď jasno, čo za partička z PS je v Európarlamente a ak by bola spravodlivosť, už by neboli vlastníkmi slovenských pasov ale toto hovoriť smerákom, to je ako tá babička na záhori kričala na syna. Janku, nereš si ten konár pod sebou, spadneš. A Janek, keď spadol, sa opýtal babičky. A vy ste jasnovitka. Ale poďme k téme. Najprv si dajme agentúrnu správu, ktorá hovorí toto. Federiku Mogheriniovu zadržala belgická policia na začiatku decembra 2025 v rámci vyšetrovania vedeného Európskou prokuratúrou, teda EPPO, za pomoci Európskeho úradu pre boj proti podvodom, známeho pod skratkou OLAF. Obvinenia Vyšetrovanie sa týka podozrení z podvodu a manipulácie s verejným obstarávaním súvisiaceho s programom odbornej prípravy pre mladých diplomatov EÚ. Existuje podozrenie zo sdielania dôverných informácií s jedným z uchádzačov o tender. Ďalšie zatknutia. Spolu s ňou bol zatknutý aj vysoký predstaviteľ Európskej komisie Stefano Sanino a tretia osoba. Prepustenie. Podľa neskorších správ bola Mogherinová prepustená so štatútom podozrivej osoby a v rámci vyšetrovania, že vraj ona nikam utekať nebude. Jej súčasná funkcia od roku 2020 pôsobia ako rektorka College of Europe v Brugách, ktorá organizuje spomínaný školiaci program. Flash News hovorí toto. Federica Mogheriniová odstupuje z funkcie rektorky College of Europe v dôsledku obvinení z podvodu. A teraz poďme do histórie. Federica Mogheriniová nastúpila na post ministerky zahraničných veci Talianska dňa 22. februára 2014 vo vláde Matea Renziho. Neskôr 1. novembra 2014 sa ujala funkcie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku de facto ministerky zahraničných vecí EÚ, ako je teraz Kalasová. Pamätám sa, že po prvý a posledný krát samozrejme som sa s ňou stretol 6. mája v roku 2015, keď zavítala do Pekingu na tamojšie ústredie Európskej únie. Vtedy som tam pracoval ako ekonomický diplomat, vyslaný slovenským ministerstvom zahraničných vecí. Bol som dosť sklamaný obsahom jej prejavu, priznávam, a to som ešte nepočul bezobsažné príhovory rádovi diplomata a vlastne sluhu Korčoka. Celá jej kariéra v EÚ bola mimoriadne matná, bola to perzóna, ktorá po sebe nezanecháva dáku veľkú stopu, bol to služovníček mocných, tak by som to charakterizoval. Pre pripomenutie Federika Mogheriniová pracovala v štruktúrach Európskej únie vo funkcii Vysokej predstaviteľky únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a zároveň podpredsedníčky Európskej únie, a to presne 5 rokov. Nastúpila do funkcie 1. novembra 2014, odišla 30. novembra 2019. Jej pôsobenie bolo v rámci mandátu komisie Žána Klóda Junckera. V posledných rokoch sa do korupčných škandálov a škandálov prania peňazí dostalo niekoľko vysokých funkcionárov a osôb spojených s inštitúciami Európskej únie. Najvýznamnejšie najviac medializovaný je tzv. škandál Gate, ktorý od konca roku 2022 otria sa predovšetkým Európskym parlamentom. Tak poďme na škandál Gate Európsky parlament. Tento škandál je spojený s obvineniami, že Katar a neskôr aj Maroko uplácal predstaviteľov, aby ovplyvňovali rozhodnutia a uznesenia Európskeho parlamentu. Hlavné zapletené osoby. Eva Kaili, grecko, bývalá podpredsednička Európskeho parlamentu a poslankyňa, ktorá bola obvinená z príjmania úplatkov a prania peňazí. Pier Antonio Panzeri, taliansko. Bývalý poslanec EP a zakladateľ mimovládnej organizácie Fight Impunity, považovaný za hlavnú postavu schémy, s úradmi neskôr spolupracoval. Francesco Georgi, Taliansko. Partner Evy Kaili, asistent poslanca EP, obvinený z korupcie. Mark Tarabella, Belgicko, poslanec EP, zbavený imunity a obvinený z korupcie. Andrea. Kozolino, Taliansko, poslanec EEP, zbavený imunity a obvinený. Ďalej prípady v rámci Európskej komisie. V minulosti sa vyskytli aj prípady v rámci Európskej komisie, ktoré vyvolali kontroverzie, hoci nie vždy viedli k preukázaniu trestnej činnosti. Edith Cressonová, francúzsko, bývala komisárka a premiérka, jej rezignácia v roku 1999 spolu s celou Santerovou komisiou bola dôsledkom správy o podvodoch a zlom riadení vrátane prípadu jej poradcu. Ostatné prípady. John Daly, Malta, bývalý komisár EÚ pre zdravie v roku 2012 odstúpil z funkcie po obvineniach z nepriamého ovplyvňovania legislatívy o tabakových výrobkoch, hoci on sám popieral akékoľvek pochybenie. Dôležité je poznamenať, že vyšetrovanie mnohých z týchto prípadov stále prebieha a na zapletené osoby sa vzťahuje prezumcia neviny. Prípady vyšetrujú belgické a iné národné orgány, ako je Európska prokuratúra a Európsky úrad pre boj proti podvodom. Pranie špinavých peňazí Prípad bývalého eurokomisára Didier Reinders Belgicko Bývalý eurokomisár pre spravodlivosť z rokov 2019 až 2024 po skončení jeho mandátu v Európskej komisii a strate imunity bol Didier Reinders obvinení sprania špinavých peňazí a podvodu. Vyšetrovanie sa týka nezvyčajných finančných transakcií vrátane vkladov v hotovosti nejasného pôvodu, ktoré mal maskovať masívnymi nákupmi lotériových žrebov. Didier Reinders, mal ako eurokomisár pre spravodlivosť veľmi dôležité a kritické vyjadrenia smerom k Slovenskej republike, najmä v súvislosti s jej reformami v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii na konci roka 2023 a na začiatku roka 2024. Jeho vyjadrenia boli kľúčové v dialogu medzi Európskou komisiou a slovenskou vládou. Hlavné témy jeho vyjadrení. Novela trestného zákona a rušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Reinder zopakovane vyjadril vážne obavy Európskej komisie, že zmeny v trestnom zákone a zrušenie je vykonané v zrýchlenom konaní oslabia boj proti korupcii a ohrozia finančné záujmy EÚ na Slovensku. Žiadal slovenskú vládu o zastavenie zrýchleného konania a o hľadanie záruk pre efektívne vyšetrovanie. Poslal v tejto veci aj listy slovenským ministrom. Hrozba obmedzenia eurofondov. Opakovane varoval, že Európska komisia neváha prijať opatrenia vrátane možného pozastavenia alebo obmedzenia eurofondov pre Slovensko tzv. mechanizmus podmienenosti. Ak prijaté zmeny porušia pravidla EÚ v oblasti právneho štátu a ohrozia riadne finančné spracovanie rozpočtu únie. Sloboda médií a bezpečnosť novinárov. Kritizoval aj nedostatok pokrokov v zlepšení fyzickej bezpečnosti a pracovného prostredia novinárov na Slovensku. Didier Reinders bol teda v čase svojho pôsobenia v komisii jedným z najvýraznejších predstaviteľov EÚ, ktorí verejne a diplomaticky tlačili na slovenskú vládu v otázkach dodržiavania zásad právneho štátu. A tento človek je dnes obvinený z prania špinavých peňazí a podvodu. Hovoriť tu o akejsi karme je asi zbytočné. Podstatná je informácie, že takýto človek už snáď nebude škodiť, i keď z histórie vidíme, že my ľudia sme nepoučiteľní. Toľko k téme korupcia v Európskej únii. Uvidíme, čo nás čaká v blízkej budúcnosti sú tu indície, že korupčné schémy z Ukrajiny v rámci predaja zbraní a munície už siahajú napríklad do Českej republiky. Ale a je rovno ku Kai Kalasovej. Budem sledovať. Poďme ďalej. Babíša sa stane českým premiérom 9. decembra. Pred vymenovaním prezident vyzval Babiša, aby vyriešil konflikt záujmov ako majiteľ holdingu Agrofert. Babiš oznámil, že Agrofert dočasne zverí nezávislému správcovi a po jeho smrti ho zdedia jeho deti. Politická či skôr spolitizovaná kauza Agrofert je na konci. Toto jediné pálilo prezidenta Pavla. To naozaj? To, že v USA je prezident podnikateľa, miliardár a minister polnohospodárstva Austrálie je farmár a obchoduje s Čínou pri predaji hovedzieho dobytka, to červeného kapitalistu Pavla nezdvíha z kráľovského kresla? Úbohe. Poďme ďalej. Je veľmi zaujímavé, ako vedia slovenské médiá prekrútiť aj taký obyčajný rozhovor prezidenta Ruskej federácie Putina pre indické médiá a preto uverejňujem základné odpovede tak, ako naozaj padli. Moskva nie je proti tomu, aby Kiev zabezpečil svoju bezpečnosť, ale nie na úkor Ruska. Po druhé, Rusko sa snaží pomocou SVO ukončiť vojnu, ktorú rozpútal západ prostredníctvom Ukrajiny. Po tretie, Volodymyr Zelensky začal uprednostňovať záujmy radikálnych nacionalistov pred zaujímami ukrajinského národa. Po piaté, Rusko trvá na tom, aby NATO splnilo sluby o nerozširovaní na východ, ktoré dalo v 90. rokoch, a ďalší bod, mnohé americké spoločnosti sa chcú vrátiť do Ruska, no a dajme si ešte dva body. Prvým hlavným mestom starovekej Rusy bol Novgorod, až potom sa štátnosť presunula do Kieva. No a na záver, v súčasnosti nie je potrebné ponáhľať sa so zavedením jednotnej meny BRICS. To boli fragmenty z rozhovoru, ale dôležité fragmenty z rozhovoru e, s indickými médiami Putina pri jeho prílete do Indie. Áno, opakovanie je matka múdrosti, toto bolo len pre neveriacich. Všetci ostatní vieme, že Rusko je pripravené na boj s EÚ, pretože EÚ chce bojovať. Poďme ďalej. V referende referente hlasovalo 78% švajčiarskych občanov proti zavedeniu novej dedickej dane, z ktorej výťažok by bol použitý na boj proti klimatickým zmenám. Je celkom zrejmé, že ak necháme rozhodovať ľudí a nie politikov, tak nikdy neprejde žiadne zelené dúhové či migračné ovocie. Ďalšia správa. Progresívne Slovensko vyvíja taký, lebo potrebuje prekryť svoje nepodárené témy ako benešové dekréty. Vidia, že prestrelili, lebo ich už vysmiali všade, povedal v úvode tlačovej besedy poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu hlas sociálna demokracia Michal Bartek. Podľa neho nejde o náhodný konflikt, ale o sústredený útok na Petra Kmeca, ktorý im prekazil ich biznisplány. Bartek pripomenul, že Peter Kmec uchránil pre Slovensko 4 miliardy eur z plánu obnovy, ktoré chcel predseda PS Michal Šimečka svojimi krokmi v Bruseli ohroziť blokovaním, podobne ako sa to stalo v Maďarsku či Polsku. Kmec podľa neho zasiahol aj pri inovačných výzvach tak, aby peniaze nešli progresívnym biznismenom, ale slovenskému priemyslu, menším firmám a startupom. Zabezpečením priestorov pre Národné inovačné centrum prišli v Progresívnom Slovensku o svoje roky pripravovaný biznisplán, plán. Súkromné inovačné centrum v Bratislave so svojimi donormi. Bavíme sa nie o desiatkach, ale o stovkách miliónov eur, zdôraznil Bartek. Progresívne Slovensko robí, čo môže, ale tie ich nielen nekompetentné, ale aj nesympatické a protislovenské ťahy zdá sa otravujú slovenského voliča. Toto je zaujímavá správa, počúvajte. Belgický premiér Bart de Wever priznal, že európske vlády vyvíjajú enormný tlak, aby súhlasili s použitím zmrazených ruských peňazí na podporu Ukrajiny. No podľa neho ide o precedens, ktorý by sa Európe mohol vypomstiť, šokoval všetkých k svojim vyjadrením. Počas vojny sú suverenné fondy zmrazené a po skončení vojny ich porazená krajina musí odovzdať ako kompenzáciu. Ale kto naozaj verí, že Rusko na Ukrajine prehrá? Je to rozprávka, dokonalá ilúzia. Lak okolo tejto záležitosti je neuveriteľný. Mám tým, ktorý na tom pracuje deň aj noc. Bol by to pekný príbeh zobrať peniaze tomu zlému, Putinovi, a dať ich tomu dobrému, Zelenskému. Ale krádež zmrazených aktív inej krajiny, jej suverénnych fondov, sa ešte nikdy nestala. Nie je ani želateľné, aby rusi prehrali a aby sa v tejto jadrovej veľmoci rozputala nestabilita. Na belgické plecia neuložím rizika. Za stovky miliárd. Ani dnes, ani zajtra, nikdy. A čo ak Bielorusko alebo Čína tiež zabavia západný majetok? Uvažovali sme o tom? No, neuvažovali. Zdá sa vám, že po tomto vyhlásení má belgický premiér pred sebou dlhý život? Je to ďalšia správa. Štát minie na energopomoc 5 miliárd eur, no podľa Zoroslava Kolára, Nejde o pomoc ľuďom, ale o ďalší darček pre energetické giganty. Vláda namiesto znižovania cien energií zavádza bulharskú konštantu a podľa kolára tak zakrýva vlastnú neschopnosť zasiahnuť proti firmám, ktoré za dva roky zarobili viac než 8 miliárd eur. Slovensko zaplatí na energopomoc 5 miliárd eur. A to len kvôli neschopnosti a strachu politikov klepnúť po prstoch zahraničným energetickým firmám. Naopak slovenské rodiny, živnostníci a slovenské firmy platia a budú platiť za energie stovky až tisíce eur navyše. Moja poznámka, tak nebolo za toho sociku lepšie? Sami sme si vyrobili, sami sme si spotrebovali. Teraz energie lacno vyrobíme, predáme do zahraničia a potom draho nakupujeme. Ó, toto bolo účelom 89 ale aj odliv peňazí, predajcov a zničenie polnohospodárstva a vlastne všetkého. A ozaj, nie je toto, čo sa deje na Slovensku riadený chaos? Veď tu máme 150 strán, tisíc politológov a ekonómov, ktorí sa prekrikujú v kritizovaní toho druhého. A po voľbách sa buď vypínajú médiá, ktoré na chaos poukazujú, alebo sa nedieje nič. Tí, čo kradli, čušia a čakajú, kedy príde ich chvíľa a vyzerá to ako, že tí noví kradnú práve teraz. Každý na každého niečo vie, ale organizáce vázne, ako sa u Bratov Čechov hovorí. No tak, príjemnú prípravu na blackout. Perlička ešte na záver. Progresívny makron pripravuje ministerstvo pravdy. Chce rozdeliť médiá na spolahlivé a nespolahlivé. Kam by tak asi zaradil mňa? Odo mňa na dnes všetko, Lúči sa Monika a Dušan, do počutia v pondelok.